صحیح ده زکات په مصالح کې مونږ چې کمندونو وایو په مصالح او زکات کې دا خبره تیر شوہ یو مصالح چې دا اگر راځي دې نفسونو تھا چې اگر ابخل ختمه ول او زم اگر دې کمندونو راځي اس مصلحت عامه وبگی مصلحت عامه و د نورو فائدہ شاغت کم دنو نور سره خیر کي کولو خیر کي کولو اوسې کم دنو اقار داد چې زکات د کمونو بدل څه طریقه باندې ورک بشي مد طرریخه نه دا فدي چېمدننو حاصل شي دا ف د دمو حاصل شي انشاول الله رحمه مح الله کغ چې په کار دا د چې دی کې تایین مقدار چې ګنده روشي تایین مقدار وشي چې داسې اموالونه أغینه چې ګنده ور کړې شي چاغي کی نموي شو ور کول کې د زکات پاري باندې تنګی کی نا د زکات ور کول کې دې ناغه دې بې وانه څنګه کړې شي چه ها ورکول که ده زکاة پتن نشی زکا که تقدیر نوی یعنی اندازه بکی نوی شاسته وی لفرط المفرط ولا تد المعقدی نو مفرط پچه کنونو تفریق تو کی یعنی غبر ارورک اینا ما سره دوم رمانشتی نو دو بسته او مؤتذيب دي کومونه یعتی داو کې هغه دې له غنوم بیا تنعلی په زور دی له غنوم دې تمڅی اخلي په دا اندازه چې غندنو پکارو او حساب وکیسو او بل دا ان حساب د داسوی چې دار داسه چې غندنو دا زور ور کول له کوم ملموی دوره کم دی نو چباغه فائدہ نه کوي لکه اوس ته په الله کو کې اوسل لږه ورګا نه ولیدتي شي هغه اوس مخصوصه نه کنا مخصوصه نه او بلدار چې هغه دلونه رزیله د بخل نه لري کوي مقصود په کې رزیله د بخل لري کوولو نه هغه نه لري کوي او بل بدی باندې د غریب صفایدو نکي له مصلحات پیلا مرتبط کیږي مصلحات پیلا ممقدار ولا متعین اول بکارو چې لا کا څومره రూపాయه کم نه اغسل بکار دي دې بکارو وې مودا بکارو چې میاش پسوالی کال پسوالی تسوره پسوالی او ګډي رک جرم کوم مودوی ادا به خلقو ته ګران نشي خلقو ته به شي ګران ورخهغه د مجلسه او کډې را زیاده مو دی ششپد کاله پاسر سره را دیلل کاله پاسر را دی صحیح نه هغه باندې بیا फायदा مروت کېدلی داغه شریعت دار طریقې سرکارو کو چې څنګه په فصلونو او پکال کې را رسی فصل او پکال کې سګی را رسی سروي چې دغه پکال کې لنګيږي داغه د وژنه ته کم دنو پاگت علی خیل سے کمدنو کال مقرر کل حقید پارا کال مقرر کل کالنے کالو بادشاہانو زنی سیزونت کمدنو پر آیاو باگنی دا غکیوی جائز تک سنے چیوی جائز تک سنے نا جائز نا لکا وستر کمزائل امانت تک سنے دی نا غیتیم کالو او مې کال پس هغه ستو اوس ورمهښ کې ټکس دی نه اگر دلونه شنو ورمهښ کې ټکسونه دي زالې ما نه ټکسونه دي دا نه جائب ټکسونه وکړ کې جوړو یا د پول ټکس پوه چې له اخره دا ټول پول جوړ کړه د دی حکومت نه لګي پیسې خلک ور کی دي د حکومت سره غلره هر سره غلره کې به یې پول مرمت کیږي یا به سرکار مار کیږي هدی په پیسو نه وسې شي دا با خزانه سره یو قسم سوی تاؤونی دا حکومت تزایی که چه کمندر سو کی دارای دپارا دا سمقرر کردی دی حکومت چه کمندر ورکاو حکومت لبی ورکاول نا فدیوان دا خالق عدتو چې کال کی حکومت لبیتک سکوا ورکاوا نا شریعتو اکا کال کے مقرر چې خلک خالق دا غی سر عدتی چه دا چه کمندر بگران نیوی بلد آرچان این آغستی چه غریبانانو نای چه کمدنو نا رست مالدارانو نای رستو چه غیبانی ورکول چه کمدنو آسانوی ورکول چه کمدنو آسانوی من دا طول مقدارونا شریعت مقرر کرل دا دید پارا چه دوارا مصلحاتونا اخف مرتب شی که مصلحات د کمدنو دا خاتمونا او کاغم اصلحات عاملیں دخال کو د فائدہ اصل اولي ورک قولي دا ټول وجه کم دنو مفيد او ګرځي هذې لپاره مقدارو نو هذیک خپل اسرار داغه بارې کی روایت ذکر کئي انبي سيدل خضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوسق من الثمر صدقهن كذري 65 نکمي انزو سالتو نا كامي وي راغي چې کمونو او صدقه نشته انزو سالتو زیوی ساته نا تفریبان پین زمان دو سیرہ اتا چٹا کئی جوڑی گی پین زمان دو سیرہ پین زمان دو سیرہ اتا چٹا کئی داری کم ننو کے نصدی کی جوڑی گی زگا وہ پخور بانی چی کم ننو درے سیرہ یو سواب دی خبروانے پوچھو درے یو سواب ندا چې پینځو مان د وسره یاته چې تاګي خو راځي دغه څه په نداوي دوسه ګوړې ساده ځال نه لار چې خپل ساده وي چې کژوري دورې نه بیا نشته وړي دا کجوری خوب من ماخرجنا لکم من الارض دی امام بولی فرحیم اللہ تعالی مذہب پکیدا دی چھتی که نصاب نشتا ماخرجنا من الارض کے نصاب نشتا بس ای که عشر ورقول دی او عشر امر اضافی دی امر اضافی دی بچننف پاتشی یو او کچر تا پرس کستا تول اتنا لس کجوری شیوی دی انو کجوری زان دپاتے که یو اللہ لارکا استا جی کمنا نو لس تماٹر شیوی دی یو تماٹر اللہ لارکا نوہ زان دپاتے که لس چونگا غنم شیوی دی لس لسم چونگ اللہ لارکا پا انوہ پاتے که امام بھنی فرحم اللہ وی صاحبین امام شافیدہ ہوئی چی پنزو ستو نکمی نشتا پکیم یا امام سبح <سلمان> رحمه اللہ تعالی یہ ہوئی دسترک بطاریب کی استعرام دیں ویم امام سبح رحمه اللہ تعالی شدین مراد کجوری دستی جارت مراد دیں ذکر لفظ دستا داقتونی روڑے دیں او صداقی لفظ داقبان اطلاق نکی فصلون و خباؤنو باندی اطلاق نکی داگئی که او شریعہ دیں ای که او شریعہ دیں ایمان صرف دلیل صرف رمنا بر روایت تیم آسا قتصم آوال غیون بسا ایگن اسم الواشر دی اوواشر دی اغیقی دا کجوری آدی ری تجارتی آدی ما لی تجارت چه تک جوری اغلی او خارسای چه پنزو سرتو تنیر سی دلی نفایی کسی نشتا پا آغا وقتی پنزو سرتو کجورو پنزو سرتو کجورو او د غور څو دره هڅه کوم چې 3.5 ټوله څنګه قیمت یې برابر وو برابر وو کونه شو جوړې نو مال تجارت چې وو هغه کې 350 هغه به سوراوي 3.5 ټوله چاندي یا د و تو له وني مو تو قیمت هغه د کم نه چاو فلز اوسه ټکو جوړو همدغه ځین ته مال تجارت کورسته ده نو بیا په کړه سره زکاة را گئی مدین زکاة مراد تجارت تی دریم ایمان صلی تعالی صدقہ دا بیت المال بگی نشتا مطبط چلے پنزو مال کم ہو باق کی کم ہو سو ندا بولو لتاجت نیشتے چچت ہے وڑی بیت المال دا برکلی که غریبانان اللہ ورقاو باس نیشتے سم که بوجو چی نید بلو گلو گلو کی گی صدقه قدم و رات صدقه مقرره ده بيت المال چې ال ده بيت المال ده بياري دل جاي ضرورت نيشته رقم چې نا بقلي کې بغیر تفصيلا ده بيت المال اورو تاجت نيشته نور بقېش تاول ولا يصف ما دون خمسه و شخن و خمسه من الورث صدقه او تن ذ اوقي چې ده سفين زرو نا كمي نبيك نيشته سيدا يوقيته ليزرهم و فیدزو قیه پانچ سپر او پانچ عربیس دو سوا در حامشون دو سوا در حامش ها رواغن تولیشان دیوه دو نین پانزو سولیشان دیوه انداز اس پینو زروسه دی نتاب دی و علیسا پیما دون خمسی سوا دی من الاخلیس و زخا آوچه دی پیدزو نا اوخان کمی فیدزو نا اخبیان با کسی کمی نسو دیشتا زکاة دیشتا اوخان و زکاة سولی و نبی اور رایا تفار قال <سؤال> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی لہ سال المسلمی <سؤال> صلۃ فی عرضه ومسلمان باندې زکات دشته و علماء نو داوکی علماء د خدمت مرادی تجارت نی باب کې اشترا بشی ولا فی فرسی و رپاکستان کې اشونوم چې د خدمتې د کور د ساتنې <سؤال> یا <سؤال> د جہاد د باندې باندې باندې کې زکات دشته کله تجارت د باندې باندې مالت اجارتی بیا پاکشتا لے سفی آجی صدقتن اللہ صدقت الفضر غلامان کی نشت زکاة اللہ صدقت الفضر مگر دو غلام سرطائب ورکی سرطائب آس کی دو غلام تسکیر راجی خان آنس